Kalon guztioi zuzen zuzenean txantzakun irratian zuten arizarete undasei puntu zortzi FMAan, eta hau ez da mutu saioa da Aste artero seiretatik zazpietara zuekin egongo gara eta gaurko aste arte berezia daukagu gainera izan ere maiatzaren lehena da Festa eguna, ian mundu osoan, errealde askotan behintzat, eta langileen nazioarteko eguna ospatzeko egiten da Festa egun hau. Historia pixiat, e, historia errepasotxopat, emango digute, historia pixiat ikasiko dugu, eta jakingo dezue agian e, nondik datorren, baina ez dakizun ontzat, ba, hemen ilustratuko zaituztegu. Maiatzaren lehena, herrialde askotan nazioartean jaieguna da, eta nazioarteko langileen eguna ospatzeko egiten da jaiau. Mila bederatzeleun eta laro eta beratzean bigarren internazionalean, erabakizuten eguna uhartzean nazioarteko langileriaren e egun moduan. Honen jatorria estatua duetan dago izan edo mila bederatze eta larogeita seian, e, maiatzaren lehenean, hain zuzen ere urte hartako maiatzaren lehenean, greba horukor bat asizen, sortzi hor duko lanaldi aldarrikatzeko lauguneta amaitu zen e, greba hau eta beno handdik gutxiira lortu zen zortzi ordutako lanaldia baino honen e, ba, alde beza edo zera izan zen. bertan parte hartu zuten hainbat sindikalista anarkista efekutatu egin zituzten estatu batuetan greba hau egiteagatik eh Chicagoko martirak bezbelako bezela ezagutu izan dira e, izen hori emaitzaileen ekutatako sindikalista anarkista haiei eta sindikalista e, ba sindikalista haien omenez edo eh izan bezala 189 1889an Pariseko bigarren internazional horretan Ba, maiatzaren lehena nazioarteko langileriaren egun moduan ospatzea erabaki zen, baina, badauka bitxikeria bat, anaidotanek izan ere, estatu batuetan du jatorria, esan degun bezala txikagoko martiren homenez egiten da estatu batuetan, zortziorduko lanaldiaren alde egindako greba haren ondurioz, baina estatu batuetan ez da ospatzen, egun hau, ez da maiatzaren lehena ospatzen. Belordez, Labor Day, deitzen diotena ospatzen dute, iraileko lehenengo astelenean, mila deratzen da laro gaita Ne, ba, Nueva Yorken e, desfile bat egiten dute, eta bar, eta bar baina maiatzaren lehena ez da ospatzen izan ere bere, gai, bere garaian estatu batuetako gobernuari iruditu zitzaion e, maiatzaren lehenean ospakizuna jarriko balitz haigian estatu batuetan movimendu sozialistari indarra eman guliokela eta herrialde hartan komunismoari eta sozialismoari dioten beldurraren ondorioz ba, sozialismoari zabaltzeko Aitzakia edo indarra ez zematearen, maialtzaren lehena ez dute ospatzen, beraz, estatua duetan debu festa egun onena baina, bertan, ez dute ospatzen. Bitxia ez da? Txikago iru <tipas> nogeita sentzian, bende zaio bat, baino ez da? Buntote, milaka, beste dukatzen, zari anai duguletan Maiazta Maiazta Maiazta Morapak zumoak zelantzunen za, rubikak rubik bestean sentze urteatar hole sea azko kaleta le hole izateko gallege chantsa izabeko bernan gozelaeta odolai surdez gasteila tasa zeritzen urteatar hole sea Atako Eta, beren, nazioarteko langilea langileriaren eguna eta bere jatorria estatua batuetan Zortzi orduko lanaldiaren aldarri izan zen greba horokorartan Zortzi orduko lanaldiaren esloana eslogana errexazen Zortzi ordu lanerako, Zortzi ordu lotarako eta Zortzi ordu etxerako esaten zuen Izan ere horren aurretikan, batzegoen legeria batan estatua batuetan debekatzen zuen E, behar berezirik ez balego baintzat alazioen Hemen e, sortzi ordu baina gehiago lan egitea Baina emez ordu baino apur bat gutxiego Hauda amazazpi orduko lan aldiak legalak ziren Pentsa ezazue gaur egun sortzi ordu lan egitea Egunean gogorra egiten zaigu Hemen ba, sortzi orduko edo amazazpi orduko lanaldiak legalak ziren jarri zaitezte egoera arretan Ero hartan bas mai langjeria mugimenduk, eh, American Federation of Labor deiturikoak hasiera eh, batean sozialista zena, batzuek anarkista izantzela ere badiote, ez dago oso dokumentatuta da, hau, baina erabaki zuten beraien laugarren kongresuan 1984ean 8 orduko lanaldi bat aldarrikatzea. Ba, maiatzaren lenean, mila beberatzerun eta larogeita seian Berreun mila langilek e, greba bat, greba batiekin zioten Zortzi orduko lanaldi hau aldarrikatzeko Gertatu zena izan zen, ba, manifestazio masibo baten ostean Poliziak era nahiko oldarkorrean hainbat e, Ba, movimendu eta manifestazioa hau Ba, Desaktibatzen, desartikulatzen edo disolbatzen saiatu zela eta bueno, gertu, gertatu zena izan zen, ba, liskarretan, mm, polizien artera baten batek, e, manifestazioko baten batek edo baten bat, batzen batzuek behintzat e, lergailu bat bota zutela, lerra horrekin e, polizia bat hile gintzen eta hainbat e, zauritu gertatu ziren. Honen ostean poliziak e, tiroka ekin zuen, langileen aurka edo bentsat greban zuen aien aurka eta oraindikan e, zehazki ez dakigun e, jende kantioade bat akatu egin zuen. Honen ondoren ba, estado de sitio delakoa aldarrikatu zuen gobernuak eta atukedek eda, e, eundaka langilea atxilotuak izan ziren eta ondoren demostratu idogu zen ere bai e, ba, gehienak torturatuak izan zirela, honen ondorioz, eta bar, eta bar. Gainera, epaiketa bat, ospatu zen eh, hainbat inputaturen aurka eta, ba, beno, handik urte batzutara, eta gaur egun ikusita ba, kalifikatu izan da juizio farsa moduan, ez, eh, etzula balioa izan, saltatu zituztela ba, prozedura legal guztiak, eta bar, eta bar. Horrean, eh, ba, hainbat langile, epaiketa hartan hiltzera eh, kondenatu zituzten, Eta beno, ba langile haien omenez manifestazioa nakatutakoen omenez eta bar eta bar, bai, maiatzaren lehena, esan bezala nazioarteko langileriaren egun bezala ospatzen dugu baino baterrialdetan, baina aipatu duan bezala programaren hasieran estatutuetan ez dute ospatzen. Langileen mugimendu asari garela eta 8 orduko lanaldia ipatatu begula, Hausmarketa txiki bat etortze zait burura, izan ere zein amorragarria den ikustea horrelako aurrerapenak lortzea zein zaila den, Zelako borrokak egin behar izan diren historikoki lanaldiak murrizteko, langileen egoera duina izan izandadin, lan baldintza duinak eduki hitzagun eta bar, baina zein errez bota daitekeen atzera hori Eta ausu errez ikusi ezak hau gure inguruan ikustede eta azkeneko Espainiako autoskundero orokorren ondoren hemen rasioi jauna eta bere alderdi izenez popolarrak e, ba, aurrera dara matzan neurri hauek guztia besterik ez dago ezta da, izan ere ba, hainbat urtetan eta urtetan borroka eginez lortutako aurrera pausu txiki batzuk segituan bosnaka eta firma txiki baten bidez besterik ez atzera botatzeko gaitasuna daukate politikari hauek. Ikustu besterik ezago, gure inguruan dagoen e, langabezia tasa, gure inguruan dagoen gainkualifikazioa lanetan, gure inguruan dauden e, kontratazio formula penagarriak, nazkagarriak, ja ezakit nolakoak diren ere, eta gainera gerota atzago guazela iruditza zaineri behintzat, aurrera egin beharrean. Batzuek eksekulako borroka egin behar izan dute, guk baldintzai lortu alizateko, baina beste batzuk atzetik etorri, eta segituan, plumazo batez, ezaten, moduan erderaz, atzera botatzen dituzte. Atzera pausur larriak egiten ari gera gure lan baldintzetan atzera pausur larriak ematen ari dira ba, kontratazio filosofian eta langileriarekiko tratuan. Eta gaurkoa bezalako egun batez ba, bereziki borroka binbarko genukla ditzen zait. Bain beste ortein ondoren lortu utako mantendu mantendu izan dezagun. E, asi dira korronte batzuk bai azken urte gutxi hauetan Europa aletidatozenak aldarrekatzen dituzte la lanaldi formula berritzaia direnak ez. Ogeita bat orduko lanaldiaren kontua hor dago, etzait ez ezte konfunditu ez du esan nahi, ogeita bat ordu egunean lan egin berdinenik baizeketa astean. Orain da orte batzuk aldarria ogeita magost ordukoa zen, asteko ogeita magost orduak, baina ba, asi dira mugimendu batzuk, aldarrekatzen eta zenbaterri aldetan frogatsoak ere egin bila, Azteko goita bat orduko lanaldia aldarrikatzen honek, e, jende gehiago kontratatzea, ekarriko luke eta rotazio eta diversiadea handiagoa eman da Olen teoriaren araberabentzat, erdi eta agoik arguetan ideia freskoak sartzeko aukera legoke gauza berritza jafro gatzeko eta da baina honen bitxikeria zera da ez du lasan nahi hogeita bat ordu lan eginda hastean proporzionalki orain lan egiten dugunaren proporzioan alegia kobratuko benukenik baizik eta hori baina gehiago izan ere gaur egun lan egiten dugunaren proportzioan kobratu ezkero hastean sollik berrogeita bat ordu ez liguke bizitzeko ere emango, honek dioena da edo eskatzen duena edo aldarrikatzen duena da hogeita bat ordu soilik lan egitea hastean baina ez dailea izan soldata oraingoaren proportzionala, altuagoa baizik ga da bizitzeko baina eman dezala. Beraz esfortzua langilei eskatzen dien ari batean baina are handiagoa patronalei. noski baiet izan ere hasiera batean, teoriaren araberabilintzat, Kareztisia oa, aterakolitzaieke, logikoa den bezala, izan ere jende gehiago kontratatu barko lukete, eta orain gastatzen dutena baino apur bat gehiago gastatu soldateta, baina epeluzera honek onura e, ba, ekarrikoliokela dio enpresari, produkzio mailan, ideia mailan, berrikuntza mailan, investigazio mailan, eta bar, eta bar, eta bar. Mm, ez dakit esaten, funtzionatuko lukeen edo ez, froga batzu funtzionatu, funtzionatu dute, beste batzu pentsatzen edo dut, ez dutela funtzionatuko, erbilasan ezazka datuak hemen, baina, beno, askotan bildurra edukitzen da olako gauza berriak frogatzekoa. Ni horren aurkakoan naiz nik uste guza herrian, fregatugin behar direla. Gaizki ateratzen dela, behitu ba, zerbait ikasi dugu eta barakiguen mendik horrela zer ez egin Baina ondo ateratzen dela, ba, agian hobekuntza galdortzen dugu izan ere Azken aldian daramagun e, txamparekin okerrera Ala ere, gaur egun, azkeneko autoskundu horoko ondoren zaila ikusten dut. Hau, nola baita errotzea gure inguruan bintzat, izan ere, iruditzen irubitzen aizait, hilabete gutxi batzutan, hamarka batzuk atzera, joaten ari garela, lan kontuan, ez zenplegun munduan, eta bar, eta bar. Baina bero, hortxe geratzen da ideia hori, hortxe geratzen da proposamena eta agian batei daki, batik espabilatzen da guagotako gune batean mugitzen gera eta horren beste izoratzen gaituztene zerbait esatea, esatera hausartzen gera. against each other, two brothers steeped in blood, but I never dothed that your heart was broken in the flood, and though we had to shoot you down a golden bin to blow, I always knew that Ireland lost her greatest son of all, hey, bitch, son, where the hell are you now, wondering? Orce Black 47 tal big fella a vestiare kin. Beno gaurkoan badiri lan kontrutaz ari garela, eguna proposa baita haukau horretarako eta aipatu duan bezala bak ezkagarria iruditzen zait, nedi pertsonarki azken aldian daramagun norabidea politikarien aldetik haan izan ere atzera pausu erraldoiak ari dira ematen emplegu munduan, kontratazio politikekin eta bar eta bar, eta nola ez betiko moduan gazteok gara... Ba oso gaizki pasatzen dugunak ezakit ez esaten okerren gaudenakugaren, izan ere etorkinen egoera hor dago, hainbaten emakumerena ere bai, baino gazte izatea plus bat da egoera txarrau bizitzeko. Hortxe dauzkagu praktika kontratu muagabe horiek, zeinetan ba, ikastearen eta esperientzia hartzearen aitzakiarekin. E, oso gutxi edo batere kobratutako lanak ematen dizkiguten eta askotan behar baina ordu eta ardura gehiago hartzera behartzen gaituztenak kontratazioekin, gainera... Oso luzeak izan daitezke kontratu hauek bi urtera artekoak okerrez lanago, beraz bi urte egon gaitezke lanean lanaldi osoan batez ere, oza batez ere bat ere kobratu gabe. Horeta az gain gure lanpostuetan gazteriak bizituen enplegu egoera hortserago datu akor daude statistikakor hor daude eta bon bueno, gure inguruan gadeztza besterik ez dago sekulako gain kwaalikazio egoera bizi dagu zeresa nahi duen ba, titulazio maila ertaina eta altua daukagu gazte gehienek hemen Euskal Herrian behinzat maila akademiko oso na daukagu gure inguruan baina hala ere gure maila formatibo akademik horretatik Askoz aspirago dauden la postuak ematen dizkegute. Eta ez hori bakarrik, hau da... Mm lanpostuetan gain kwalifikatuta daudez, baita gazte, beste batzuk praktika kontratuekin. Beste batzuk baita ere behar baina gutxiago kobratzen helduekin alderatuta eta ez naiz ari, ba, zart, bueno, bar, baino eh antiguedadeitzen den ardera, antiguedad plus hoien hoietaz naiz horretaz ari, baizik eta gazte izateagatik gutxiago kobratzen era behartuta dauden pertsonetaz. Baina guzti hori lana daukatenek, izan ere, Euskal Herrian gaur egun, gazteriaren artean langabeziatasak bikoiztu egiten du Euskal Herriko populazioaren langabezia tasa orokorra. Hau da, ez diesagutela esan, denok gaizki gaudela. Gainontzeko sektoreek edo adintartek, baina langabezia tasa askoz altuago daukagu bikoitza, aipatutako moduan, gain kwalifikazio brutala bizi dago lanpostuetan. Kontratazio formula oso bereziak, aldi baterako kontratuak m, praktika kontratuak, aldi baterako kontratuen karenatuak e, autonomo faltsuak eta bar eta bar eta barrau da. gutxik daukagulana eta lana daukagunk ez gaude ondo beraz zer gertatzen da beti bezala gazteriarekin. Garukoanez belako egun bat aprobetxatu nahi duen hau botatzeko nik uste ez dela lengo aldian irratsaio e, hontan askotan emozionatuta denaiz gazteria buruz hitze egiten hitze gitean baina garrantzitsua irutsai garrantzitsua irutsai tausnarketa hau eta bentsa eh, jakitea zelan dagoen egoera gure inguruan ja The house down Uh-huh Hey, cha-cha-cha Oh, baby Cha-cha-cha Oh, darling Oh, boy Cha-cha-cha Cha-cha-city, cha-cha-town Demo, I'm Ez ai sapleber eterno. So unda sbona so no? Eta Gaztelania zaizena izuela ba gizuen ere gai kulturenentakoa dala, ba Gazteon egoerari buruz haraituko hete zariten. Ola ez ezagik batematek entzuten hauen baina beintzat ni gustura baratuko naiz. Eta ez da bakarrik irrati honetan esaten doan zerbait eta askotan e, komentatzen doan zerbait da eta askotan alarrikatzen doan gauza, hainbat eta hainbat testu ingurutan, baina gazteok e, ba, goden meslegoe zer naizue esatea, ez? Badirudi askotan gazte izatea txollo bat dela. Bentzat elduek eta, Horren gazte ez direnek e, ala diote, ez? Joko e, gazteria, zelako garaipolita dena daukazue eta bar bar, gainera orre, orrelakoak entzun barritu, ba, Ez aki zer esan, baina ez zaiti horrela gaudenik. horrelagaudenik Ez zaiti du Agian ez gaude gaizki, guzti ez gaizki bentzat Eta agian ez gaude gaizki beste zeinbait kolektiborekin Beste zeinbait egurekin, beste zeinbait testu ingururekin alderatuta baino ez gaude erakutsi nahi dutena bezain hondo ez Izan ere, ba, beno, oraintxe gure inguruan bentzat Gure testu inguruan, oda euskal herrian, gaur egun Gazteo negoerak badu, badu bere zera egia esan, ez? Aipatu dut, ja, enplegu kontutan nola babetza, baina, gero gaina entzun behar ditugu eskotan modan jartzen diren terminoiek, adibidez, nini generazioarena, ez? Ni estudiani trabaja. Badirudi, eh, gazteok beti zaku berean sartzeko mania horren eraginez, gazte guztiak gerala... Alferrak, gazte guztiak gerala sollik festazaleak, gazte guztiak gerala e, gaiztoak, kriminalak, eta bar, eta bar Eta gainera esaten digute, bari, nini batzuk gerala, ez degulako ez lanik egiten eta ez ikasten Eta badirudi gure errua dela ez ikaste eta ez lan egite hori Ba zer nahi esatea, mm, hori esistitzen da gazteriaren artean Bai, noski esistitzen dela figura hori, ez niniaren arketipo hori baino ez da bakarra Eta nire inguruan, behintzat, oso oso oso gutxiengoa da, nik ez detori ikusten nire inguruan Existitzen dela ez depukatzen, non baitetik aterako dituzte, adibidetzat hartzen dituzten hoiek ez? Baino denok ez gora horrelakoak ez da gehiengoa ere esango nuke Eta ez lan egite eta ez ikaste hori mm, behenetan alda gure errua Ez alda izango gaur egun e, ezin degula lan duin bat lortu, e, ez da dugina ere ezin degula lan bat lortu eta ikastearekin gauza bera. Enpleguaren eta patio da buenako, baina zer gertatzen da ikasketekin Orain horren polit eder eta absolutuki saldo ligoten boonia plan horrekin, ez? Zer bilakatzen horrek? Egin ardelduzu azmarketa informatu altzerate horrek zer dakarren. Neurri batean e, formakuntzen privatizazioak harreko du. Eta soli privilegiatu batzuek eduke al izango utego mailako formakuntza hori Izan ere, karrera universitariak izugarri garestituko dira, modularrak bihurtuko dira noirri batean Eta honek zer dakar, ba sistema bat non gaur egungo masterrak edo antzeko zerbait izango diren unitate didaktiko modukoak, ez? Hau da... Segun eta ze eratako urtebeteko ikasketak lotzen ditudan Gaur egun master bat izan litekena edo antzerako zerbait bentzat Titulazio batera edo bestera eltzeko ba, bueno, albidea izango getez Baina zer gertatzen da, hau etako bakoitza horraindu inbarko dela Eta ondo hor daindu gainera Hau da, solik medioekonomiko malguak edo ugariak dauzkatenek egen izango dituzte goimailako ikasketa hauek. gainontzekoak ontzekoak, izango dira iritsi. Honetaz gain, klase guztiak presentzialak bihurtzen ari dira. Hau da, orain arte, ni karrera egin unean behintzat, klase klasetara jotea jutea teorian behintzatetzen beharrezkoa orduan. Zukon, pontzen zinan, nahi bazenun klasea agute zenun, ez bazenun nahi ez, gerbazterketa egin, eta ariako iaus. Baboluena planarekin, gaur egungo hezkuntza sisteman, Ba, berrikuntza moduan saldi guten honekin, eh klaseak presentzialak izango dira. Da, beharrezko izango da klase guztietara joatea. Bestela ezingo dezu, Azterketara asterketaraurkeztu eta ezingo dezua indutu. Ondorioz, ezingo dezu titulazioa lortu. Zer esan du honek? Ba, ez soilik karrerak ordaintzeko edo beno, ezakik karrerak deitzenik egongo den, eh goimailako ikasketa hauek ordaintzeko Mm, Eukiko dute almena goi mailako maileako eh, eh, baliabide ekonomikoa dauzkatenak baizik eta Horretaz gain, ezingo godua lanik egin ikasi bitartean Zergatik, klasetara joatea berri ber gorrezkoa delako eta klase pilo bat daudelako Hau da, egunean zazpi sortzi hor du klaset izango dira Eta gainera, beharrezko joatea, hau da, egunan zazpi sortzi hor du guztiz okupatuta izango ditut Nontik aterako de denbora eh, lan baldortzeko, izan ere ikasketago pagatualizateko eta zer esanik ez, Kampoan ikaste bat, Kampoan esan ari ez, izan da, bi joatea besterik ez, eguneroko bidaierako edo bertan pisu bat alokatualizateko lagun batzuen artean Ba, baliagir ekonomikoak barko ditut eta matrikula horreintzeko, tasa guztiak horreintzeko, eta bar, ere bai, baina ez zet inun izango denborarik lanaldi oso bat lan egiteko, asko jota lanaldi erdia klasek ez diatelako bestela bestera batera antolatzen uzten. hortik ateratako diru barekin posibili izango badal daen ba, matrikulario ordaintzea bani nire dudak dauzkat egia san eta ez hori bakarrik izan eret denodakigu E, ikasketa horiek ez direla bukatzen klaseetan, klasetik kanpo lan ugari egiten direla, ikasteko denboratera badela eta barreta bar. Berriro esaten dut, beharrezko izango da 7-8 ordu zaguenean klaseetara joatea, beraz nondik aterako de denbora lan egiteko, gero etxean ere ikasi berroadet eta lanak finar baditut. Hau da, hasiera iretutzen gera. Soilik berez medio ekonomikoa edo beraien familiak edo dena delakoak, egin egigal izango dituzte goi mailako ikasketa horiek. Orduan, hasiera hasiera hasiera ra batzutan galdu egiten izela. Nini generazio famatua? Ez lanik, ez ikasketarik. Benetan gure errua da. Benetan alda. Benetan alda mm, erakutsi nahi duten bezain alferrak. Benetan gara erakutsi nahi duten bezain parasitoak. Ba, beno, egongo diralakoak. Ez dukatzen. Baina nering guran bintzat kasu asko ezagutzen ditut. Nun ez badu lanik egiten ez da ikasten ere ezin duelako da. Eta jende hori desiatzen dago lan egiteko eta ikasteko, baino ez dauka aukerarik. Eta gainara arpegiratu egiten egute badiru di gazteon errua dela eta gazteok probokatzen diogula gure buruari egoera hori. Karo, zeinek esaten du hori? Gaur egun gaztea ez den jendeak. Beraien gaztaroan oinarrituta eta beraien gaztaroarekin alderatuta. Duela, hogei, hogeita mar, berrogei urte, testengurua etzen berdina. Etzen. Eta ezin da alderatu, hortik abiatuta. Duela, hogei, hogeita mar, berrogei urte... Nerdama ke esaten du. Lan egite zuenak bizitzea zeukan. Gaur egun egoerari bultamantzaio eta posible da lan egin arren diru nahikorik ez izatea bizia al izateko. Preocupantea da. lehen lan nazioa etzen tuprea edo etzegon egoera ekonomiko larrian. Gaur egun egoerari hori eman daiteke eta ematen ari da. Prezioak gora eginduten abarmen azken urteotan, disparatu egin dira baina baina astakeri bat. Soldatak ez, soldatek bera egindute lanaldiek bera egindute, enplegoek bera egindute, eta bizitza garestitu edin da. Beraz, gaur egun posible da lana edukiaren egora ekonomiko larrian egotea. Duela urte batzuk ez. Beraz, ez alderatu duela urte batzutako gazteriaren egoera, gaur egungoarekin Horretaz gain, legeak ez ziren berdinak. Gauza batzuetan aurrera gindego, baina beste batzuetan aurrera gindute patronalei dagozkien legeek. Eta e, errezagoa da gaur egun langileak Eral legal batean, oso puteatuta edukitzea leno haipatu duguna, ez, gain lan aldi mm, mugagabeak baina oso soldata bahuarekin e, ba, Ez dakit, iraupen mugatuko kontratuak, behin eta berri zankadenatzen direnak Enpresariak erabakitzen bakitzen duen arte, nahikoa dela eta ez du lagaiago behar indemnizazioak ere bai, e, kaleratu ezkero, merketu egin dira Mm, autonomar en figura explotatu eginda eta autonomo faltsuak kontratatzen dira baina hala enpresak ez du eh seguridia soziala ordaintzen eta bar eta bar ordan. Mm, gazteria hitz egiten duen jende horrek bere garaian izan izantzenen meses ez dezala alderatu gaur egungo era du la urte, batzutako er, urte batzutako arekin batzutakoarekin. enpigu kontutan eta are gutxiago etxe bizitza kontutan. Nola dago etxe bizitzaren egoera gaur egun? Hemen daukagun neri ulergartza egiten zaidan e, erosketa kultura honekin. Ez? E, hemen badirudi e, etxe bizitza proppietaten aukidar dela erosi egindar dela alokairua badirudi pasoko zerbait dela edo medio ekonomiko dezenterik ez duen jendearentza dela edo ikasleentza dela. Horrek zer eraabil du ba, hemen e, etxeak saltzen jartzea alokairuan baino askoz gehiago. Horre dakarrenarekin gainera halaen naiz eta mm, preziak apurkaigo jendeak erosi egiten zuen erosi egiten zuen preziagora erosi preziagora erosi ordugu. E, etxe hoien jabe originalek prezioak disparatu egin zituzten momentu batean, eta hala ere horrek ez zuen estanda egin inyungo momentutan, beraz gaur egon etxe bat erosteko sekulako medioak behar dira, baina medio hoiek eukitzeko landu inbat da, soldata hon batekin aipatu dugu bezala, gero eta okerra goda gori, orduan, ez baden lande zente bat, ez baden soldata zente bat eta gainea, etxe hoi zetzen prezioa mm, azkagarriki igobada, nola, eukiko dut etxe propian, nola, irtengo naiz e, gurasoen etxetik, nola emantzipatuko naiz, eta al Neurri batean, go erabiltza kontua ere bada, izanede filosofia laketa baten beharra dago hemen, latza bainera, izanede buruan daukagu, gok bakoitzak bere etxea duki behar degula, asko jota gok aukeratzen degun pertsona bikotea dela laguna dela dena delakoa. Beste herrialde batzutan, bestelako kultura badago, alokaiua askoz gehiago sustatzeaz gain, ba, askoz gehiago joaten dira lau bost pertsona batera bizitzea, eta ez solik ikasle moduan, bestela ere, orduan gastuak konpartitu egiten dira. Eta denona, aurre, denona artean aurrera ateratzea errezagoa bihurtzen da Hemen hoa ez dago errotuta hori Orduan duan, hoa oso atzean gaude horrekin Eta horretaz gain, etxe bizitza politika publikoak ere bainolako da dira hemen Oso etxe bizitza gutxi jartzen dira babes ofizialeko alokairuan Askotz gehiago jartzen dira erosketa aukerarekin Eta bar, bar zer batik ez dagoa agulako alokairurako kultura hori errotuta Orduan dena batuta apur bat, eta gazterian zentratuta, lan duinik ez dugu, soldatat duinik ez dugu ikasketetara, goimailako ikasketetara eltzea, gerota zailagoa dugu etxe izitzatzea bat erostea da, etxea izitzatzea bat abokatzeko, arazak gazkagu, eta baina guri artegiratzen digute, horren errua dukitzea Ba, zer esatea mesedez, ireki begiak eta gazteok ireki behar ditugu ere, bai kultura aldaketabat behar dugu Portaera aldaketabat, pentsanbolde aldaketabat, baina horretaz gain politikaldak eta bat ere bai. Gazteria politikak kontutan hartu behar dira. Eta transbersalak izan barute. Hezkuntzan etxe bizitzan, enpleguan, kulturan, eta bar, eta bar, eta bar. Beraz, arduradu nahi dei txiki bat, mesedez, kontutan argaitzazue, ekintzaileak era gaitasuna daukagu, egiteko gogoa badaukagu, baino aukerarik ez askotan. Beraz, ez bota gori errua, egoera honena, eta, mesedez, konturat zaitezte benetan nola dagoen egoera gure inguruan. is yes. Tonto-tonto garko maiatzaren lehenaren aitzagiareken asigera hemen e, langileria zitze giten eta zitze giten, lanaren egoera zenplegu politiketaz, gazteriara salto egin dugu Eta orduak aurrera egin dugu, konturatu gadegi, aizan noen txe dut eta susto txiki bat ere hartu dut e, Izan ere, ba, uno, e, izgarrio honek batzutan larriti gugiten hau apur bat nolako gaitasuna duan Errolatzeko, errolatzeko eta nahi gabe orduak joan egiten zait Baina, baina, bueno, alte batera jautziko ditugu gai hauek, e, ni behintzat pixua bat zutu egiten autelako eta ba, irratxa joa maitzen nahi izagula ikusi beste tonu batera aldaketa egingo dugu, eta haula guntzeko, ba, nire talde jokoenetako bat jarreko dizuet batez ere zuzenekoetan ikusgarriak izaten baitita, eta Nafarra alde dikana azkeneko urteetan etorri zaigu ungozari ikonetakoa bizardunak. Sintan, eskoba balango No está echa bien miel para la boca del perdo Ni el autonomismo patroa I Eta horriko, milagro Dites que no existe enemigo Pequeno, entre tus piernas Se adivina el tuyo Los no separatistas sé, no leen Aferbantes desahogarriko Aldetik bizarrunak, folk erradikala, beraiekala, definitzen duten estiloa, bentzat, jotzen duen taldea. Bizikeria Malvan badute aurrekari bat ere bai beraie murralde berekoa, nafarroakoa, folkpunk punk bezala definitu zuten estiloa. Jotze zutenak Tijuana In Blue handiak 80ko hamarkadan arituziran ba talde estratosferikoa ondoren beraietako batzueko o Jonpretu i los guajolotes ere osatuzuten, baina Tijuana In Blue ezagite talde klasifika ezina izantzen bere garaian ikuste, agian agian egingo dugu irratsaio txikiren bat beraien inguruan ikuste merezi duen talde de, la, de la, eta taneri ta, no dicen cada burua etortze zaizkeitu ba bizardunak taldea entzun da ez folka eta bestelako doinuak eta batez ere holako letrak nasten dituen taldea da biak naparra gainerat Beno, denbora baitzen ari sai goiz, ere arratsaldeko zazpiak ak izateko 3 minutu besterik etze falta eta irratsaia amaitzen hasi ereko dugu. Badakezu onda 6.8 FM-ean gaude Janjakun Irratian zuzen-zuzenean, gaur aste artea da, osteguna bada, errepikapena ez zuten ari zarete, eh? Eta astero bezala 6etatik 7etara egiten, beraz 3 minutu besterik ez direnez geratzen, ba agurra esateko ordua iritsi dela esango nuke. Ba, berri duzango non zu hemen, zuekin zuzenean, jantzakun irratian undasi puntu zortzi FM-an, eta bitartean, eman bultapare bat, hemen aipatutakoari, eskertuko dizue gazteria, orokorrean. eta onbo pasa astea, datoran astean berri lori, seiretan, hemen asteartean puntu puntuan jantzakun irratian, ez da mutu irratxa aste ona pasa. the sun you are the only one my heart is blue my heart is blue for you Be